Інших умов не буде. Воно он як? З недовірою, здається, вперше підняв очі на молоде начальство. Хто запропонує щось оригінальніше, напише краще, той і перемагає. Подивимось. А поки що ось тут слово. Справді, два слова знайшов Андрій Андрійович, кальковані з російської – і хоча вони і прижилися в українській мові, але відповідники виразніші, точніші. Погодився зав відразу. та це ані трохи не розтопило крижаної душі Кутенка, і брови залишилися зведеними докупи. На питання Андрій Андрійович продовжував відповідати однозначно. З тим і поїхав Володимир Капуста у своє перше відрядження із розборуниною душею. На фронті все було простіше. Команда, наказ, і мусиш чітко виконати. Ніяких контраргументів. А тут не який собі сірий і прісний газетяр, а драматург, творчий працівник, особистість. Якби Володю запитали через 10 років, про що він думав, пускаючись у ці мандри до звичайної собі МТС, Невідстаючої і непередової Він би сказав сущу правду Де б його попоїсти Чайної, буфету, їдальні Чи ще чогось подібного А вже що в селі не було Картки скрізь Голодна весна Безнадійне літо Війнула в їхній край Найстрашнішим суховійним подихом Вітром осиротілості Гасали степами чорні бурі які виссали зерно, котре ще не встигло налитися. Витікало зерно, а хліборобам здавалося то плакали поля. Куди не оком суха степова плоскість, слідини життя. На якійсь станції поїзд зупинився надовго. Володя вийшов за станційні будівлі, де починався той висохлий, випалений степ, Єдиним і панівним господарем якого запримітив перекоти поле. Воно справді підкотилося під самі ноги, мов голодне щеня, і терлося об ноги, виблагоючи чогось знайоме з дитинства. Підкотився цей сухий і мертвий клубок до щенту висмаленої вичорнілої трави. За ним другий, третій, Нібито змовилися, прийшли до людей сумними повпредами голодного розпеченого степу. І Володя почув скорботний голос землі Дивись, юначе, і запам'ятовуй, карбую пам'яті для потомних поколінь, які, може, і не повірять, що могло бути таке. Спалені трави, злаки, дерева, навіть колючі будяки висохли. На тій станції, висмаленій, безжально випаленій південним сонцем, де сумні настрої ходили, мов прохачі, здипав сухорлявого дядька у перепеченому сонцем картузі невизначеного кольору і щіточкою вусів під носом, і медаллю за відвагу на білій від численного прання гімнастерці. «Ви тутешній?» – запитав Володя Сухорлявого. То й сміхнувся. Повзнув гострими очицями по цибатій постаті незнайомця. Скільки ті гострі очиці перебачили на віку? Егеви з Полтавщини. З Полтавщини, щиро здивувався капуста. У нас комісар був з ваших країв, та він завжди казав тутешній. Хм. Дядько з медаллю за відвагу прокашлявся, і сумно чомусь сказав, я в цьому степу народився. І побачивши біля ніг юнака перекоти поле, зітхнув. Хіба ж думалося нам на фронті, що перший мирний рік буде отаким. Земля порепалась, як у Сахарі. Якби таке трапилося за старих часів, страшно й подумати. За які гріхи на нас така покута? Розлучилися як старі знайомі, бо фронтовики обидва. Коли вийшов на потрібній станції, аби звідси добратися в Новоселицьку МТС, там його чекав Яків Гармидер, власний кореспондент Республіканської селянської газети по області, постійний автор і виручальник, майстер на всі руки. Спочатку Капуста запримітив окуляри, а вже потім і Якова Наумовича. Поза всяким сумнівом, то він стовбичив, очікуючи на Володю. Невеликого зросточка, худющий і жиловий, з фотоапаратом через плече. Судячи з опису по телефону, я склав про вас уже уяву. Еге ж це ви і є, Володимир Петрович Капуста. Ну і чудово, представився, яків Наумович Гармидер. Ми з вами трудилися в столичній обласній газеті, але зустрітися так і не пощастило. Бо ви тільки мелькнули в редакції і поїхали на курси. Але про ваші пригоди знаю. Про знаменитий звіт. Недавно переманили мене в Республіканську і послали в Ласкором. Будемо спілкуватися. Я частенько допомагаю вашим колегам. Кадрів мало, та й ті, що є, слабенькі».